É, <risos> que bagaceito. Político eu vou ser assistente. Então você político? Primeiro, exceção enorme. Político. tem mais um cara, eu acho que são cinco acho. É... É, ah, mas, ó, aí, vacilou, você vai hein, cara. Hein? Não, não, mas Mas é, filetes, mas é você um cara... não, deixa... não sabe. Qual uma não, cara? Deu na cara, quero a força e não quero você. É. Mas é que ela claro, não, Pô, não tô na Marara perguntou o que que tá fazendo essa voz aí? Não, a minha, Marara falou a, a minha esposa falou que era o Afonso, Bob Sponge". Mas não é. Manuel. Manuel. Tem duas palhinha aqui. Você essas duas. Vai, então fala Pô, eu faço presidente também. Ó, faço presidente. Um aqui. Ah, eu... Não pode ter o Não, tem a sua esposa, não, tem a tem aqui, como ele aparece? <risos> aí, ó, o presidente, como eu sei, não, eu não sei o que aí, aí o quê? É, é, é, minha câmera, fora da minha câmera. Só eu entendo e acho que um pouquinho... É, você vai conseguir esse uh -huh, é, Mas é, esse que é legal. Como vou... é que você mandou? Aquela piada que você mandou, eu até o olho dele. Bom, a do motel, agora ele falou no blog dele. Agora, agora eu entendi não, agora eu entendi. Não, que, mas eu... ele explicou muito bem o que ele explicava. Não, eu vi. Oh, eu... Ele, ele colocou, colocou eu depois ele colocou. É, nós falamos ah, 15 e 15 negócios no motel. Ele falou, no motel. Você vai pedir o macalhau, <risos> na gabinete. É. Eu não entendi outra Outra que eu não entendi também, mas eu ri, E até você vê na gravação, eu ri pra caramba A tava... palavra... <risos> do da sacoca no motel lá eu não entendi. Não, ela é burrice. Não, você não. Não, não sei entender, do salame Porque... também já entendi, claro. agora da sacoca eu não entendi, cara. Nossa, é. Ah, Jacu, já... você tá só, você falou entendeu? Cara, não, eu te falo, é, eu, um... eu te falo um... Não, mas do salame eu só não entendi. Não só entendi. Então muito. Tá do natural, e o salame é o quê, cara? Eu Eu o que eu falei? Falar... A garçonete falou assim. <risos> Na hora que ela vai entregar, a garçonete vai entrar no quarto do motel, eu o cara pelado, ela falou, não foi daqui que pediram o salame, porque o cara já tinha. Já tá com salame. Então. Ah. Foi só caro melhor. E, e, e, é? Um som, você não tem nenhum? Som, som. Quando você tem, né? Não, sério, não tem nenhum comentário. Você nunca tem? Eu peguei o roteiro agora. Então dá uma lida, então. Não, mas eu não quero ler. Eu tenho bons quem comentários. Quem, que, que eu, um, gravar, eu tenho vamos bons comentários. Texto, então beleza, então. A Mel falou que eu, que eu falei do, do pinguim voador. Que pinguim? Roubou e voou. Vai, roubou o texto. Vamos o texto. Vai, vamos o texto. Tá gravando já? Tá? Como que é? Tá. Vamos ver que nem um vai. Vamos gravar? Vamos. Olha, vamos indo assim mesmo. Tá gravando vamos já? Assim, né? Tá. Era mais ou menos Bora. isso. Não, eu sei que É você, porra. Não... Rose Creuza não massa. desiste de alcançar seu objetivo, que é ficar pelo menos uma semana em um emprego. Aí ah, o Helder me atrapalha. Ponto. Não, passar, tá? Tá. Vamos passar o texto, seu bosta. Eu cara, cara. Mas eu não fiz nada também. Mas é que tá lendo a de trás já no texto. Eu não quero eu que eu tô preocupado com outro, né, cara? Diga um pouco teu. Eu tô lembrando a minha parte, mano. Não, um Boa tarde. Todo curitibano reclama. Ah, é, mas... né? Falando... Ela, ela tá mais nervosa que eu no Instagram, assim... Todo curitibano ah. reclama do transporte ir, público. Aí, ó, a... Chega de bondada com ele. Não, <risos> Vai na frente que eu tô amarrando o tênis, né? É, tem tênis. Você tá de bota, mano. <risos> cara, já tá, já tá gravando. Imagina a foto, ela tá que que quer ver? Você vai chegar como se fosse a esposa dele. Rose creusa não desiste de alcançar seu objetivo, que é ficar pelo menos uma semana em um emprego. Toma mais, cara. Aí, Toma no Então teu... você tá passando, dá nada. Rose creusa não desiste de alcançar seu objetivo que ficar pelo menos uma semana em um emprego. Após várias semanas... Semana, semana, hein? Beleza. Após várias semanas, novamente, a oportunidade sorri para essa nossa pequena barbada. <risos> <risos> pequena barbada foi foda, né? Ele não Ele está uma hora lá. Eu não li, cara. Eu não li, Vamos lá. Olá, Sanzonel. Escuta, pô. Olá, Sanzonel. Tenho uma entrevista de emprego na Câmara dos Deputados. Ê, João Não, mas aquele não, leu o não, errado. Ele leu o não. errado. Não, não, li certo na ah, câmera doze... De... Natal, Natal, Natal. cara. Nossa. Ah, Esqueci ah, Natal. Esqueci Natal. Segue o roteiro, segue o roteiro, segue o roteiro, segue o roteiro. Não, mas esse tal... Não, não, não. não seria a câmara? Foi que eu disse. Hoje não quero na bala da última vez. Deu um azar. Agora quero um chicrete. Ora pois, dona Rosicreusa, não sabes que para melhorar, Ora pois, dona Rosicreusa, não sabes que para melhorares, melhorar aí, caralho, hein? Ora pois, dona Rosicreusa, não Mas Ora pois, Rosicreusa, mas sabes que para melhorar seu hábito, hábito? Caralho, velho. Eu tava treinando. Ora pois, dona Rosicreusa, mas sabe Mas sabes que para melhorar o seu hábito, hálito, ah, é a, Apenas chiclete do chiclete, porque ó, o português não o fala chiclete. Aí ah, é verdade. É verdade. <risos> <risos> é. <risos> oh, para melhorar o seu hálito, não, apenas chiclete veja multiuso. Ah, não entendi. Veja multiuso, minha amiga Rosucreusa. Ah, veja multi, ah, as vírgulas. Cadê as vírgulas, <risos> filho? Vírgula ali. Veja Multius, minha amiga, Rosicreusa. Hã? Você Veja Multius. É uma do. <risos> lava, brilha e deixa seu cheiro, deixa um cheiro agradável. <risos> Qual que é boa rica coisa incrível? posso mandar um caco. É, é Lava Brilha, boa oh, Eu posso mandar uma risadinha de mescle. Ka ka ka ka. Ris, ris, ris. Bora? Vale. Não, Não vamos dar. Nossa. Foi o João comediante como sempre, hein? Vou lendo. Até mais. Depois de enfrentar vários ônibus expressos e metrôs, creusa chega na Câmara dos Deputados. Olá, eu vim para a entrevista para a vaga de emprego. Uh, avisa! <risos> <risos> ah, avisa! <risos> ah, avisa que tá chegando! Ah, tem duas avisas que tá chegando, avisa que tá chegando, tem duas? Por que não avisa que tá chegando? A gente tá, tá chegando... chegando. Tá é, chagando. chagando. Chagando. Meu Deus. Eu, que eu me não sei, não sei leu, que é melhor, né? Eu li, juro eu por Deus que eu li. Você ia fazer assim, ah, por não avisa que tá chegando? Acho que ponto. Avisa que tá chegando, falando alto, gritando, berrando. Ah, que nem cozinha. Avisa. Não, mas não receita. É. Não, avisa. Uh, avisa que tá chegando, sei lá, gritando, berrando, pra gente se preparar antes. Mas eu vou fazer com essa voz, né? não é Não, tem que fazer outra voz. Essa voz aí está de novo. O Lula é foda da companheira. Avisa, companheiro. Então vai... Vejam de novo lá, ah, eu vim para a entrevista. Olá, eu vim para a entrevista para a vaga de emprego. Ah, avisa! Ah, avisa! Ah, avisa! Ah, avisa! Ah, avisa Ah, avisa que tá chegando Avisa que tá chegando Falando alto, gritando, berrando Para a gente se preparar antes Será que... Se não acontece isso, fica assustando todo mundo Minha Nossa Senhora Precisa de água, tô tremendo Mas gente... o teu texto, mas o Cria um texto agora dizendo que você levou um susto, assim, pô, avisa que você chegou. Ah, sim, a... mas não é, não é isso, eu tava na voz. Avisa que você tá chetando. Nossa! Ah, Cartuna chorou. Mas... <risos> mas é assim que faz ele. Mas vai, vai fazer, o resto que eu vou, eu vou decorar minha ah, não decorou ainda. <risos> ah, você decorou, né? Vai, decoro ah, de desculpa, moço. Eu venho aqui por causa da vaga de faxineira que estão ofertando. Ah tá, mas os outros <risos> Ah tá, então Mas os outros vão varrer o que? O lixo ou você? É que nem a Daimora Ah, sou eu ainda Não, não, não Agora tô brincando, dessa vez Por favor, então pelas portas do fundo E vai até a sala que o presidente do presidente do penário E ri Gente do penário, então O que, que eu disse? E baixinho. Ah tá, então agora eu tô brincando Por favor Entre pelas portas do fundo E vai até a sala que diz Presidente dos plenários <risos> <risos> Prana. Prana. Prana. Obrigado meu senhor Vou indo até lá Prana. Que rapaz simpático <risos> Vai ter que ser a pegada <risos> Isso é engraçado hein vai. <risos> Ao chegar pelas portas do fundo Pelas portas do fundo <risos> Rosicreuza passa por um corredor cheio de portas E cada porta tinha sua escrita Até que ela chegou na porta maior que dizia presidência uh, Pre-vi-de-nte Não, não, não Pre-vi-de-n-cia Previdência, é isso? Achei aqui Acho que é aqui <risos> achei, achei que Ela bate okay. na porta e ninguém responde. Mais uma vez, agora mais forte, ela bate na porta e a porta se abre. Ela começa a entrar. Eu não precisa estar nessa segunda porta, porta. Ela bate eu na assisti. porta e se abre. Isso, então vai, já vai cortando. Olá, tô adentrando. Sou o Creuza e vim para entrevista. <risos> Ao entrar na sala e não encontrando ninguém, ela senta na primeira poltrona que enxerga. Hum, mas que bagunça. Não, hum, mas que bagunça tá sala, olha só, papel para cá, papel para lá. E um e esse pó, uma coisa branca, uma carreira. E essa carreira de pó, que estranho. Parece trigo. Ó, olha, ao ficar olhando para toda a sala, Rosicleuza percebe que é uma câmara, câmara. É, não deixa de ser uma câmara, né? Rose percebe que é uma câmera esconda! Rose Creuza percebe que é uma, escond... oh! uma câmera filmando toda a sala. Ao perceber isso, ela pensa: "Hum, isso deve ser um teste. Acho que eles querem que eu faxine essa sala e deixe tudo em ordem. Mas se eu fizer o serviço bem feito, fico no emprego?" Depois de tirar essa brilhante conclusão, ela começa a faxinar e arrumar a sala. "Bom, não sei nem por onde começo com tanta bagunça." Vou jogar esses... Vou jogar fora esses papéis velhos. Vou jogar fora esses papéis velhos. Vou jogar fora esses papéis velhos. Que estão em cima da mesa. Ui, vou tirar esse pó que o rato... Passou. Não, isso não posso falar. Vou, vou tirar esse pó. Vou, vou jogar essa farinha fora. Sim, <risos> Nada a ver. <risos> Cadê? Onde, onde parou? que parou? Já tu ficou pequeno, né, cara? Hã? Mas tive que diminuir a letra. Pô, deu folha, vou jogar essa farinha fora. onde uma garrafa aqui em cima da prateleira. Crendo, os livros estão tudo junto. Opa! Caiu aqui? Ué! São de madeira? Eita, tem tenho... um... Não, peraí. Eita, tem um buraco na parede atrás dos livros. Melhor colocar de volta. Acho que isso não faz parte do teste. Bom, vou continuar a faxina. Nossa, olha quanto dinheiro falso. Estão querendo me pegar, né? Esse dinheiro verde desenhado com gente que eu nunca vi. Vou jogar fora também. De repente, entra um político com pressa na sala onde o Rosicreus está limpando. Ele carrega vários papéis consigo. Eu não consigo fazer nada. Não, você faz o normal eu o não consigo fazer Senhor presidente, opa, quer dizer, senhora presidenta, preciso que a senhora legalize essas novas leis para que os deputados não possam dirigir embriagados. O que que era, meu filho? Preciso que a senhora legalize estas novas leis. Estas aqui que eu estou lhe entregando. Para que os deputados não possam dirigir embriagados. Mas eu sou muito devagar para escrever. Não faz mal, não faz mal. Aqui todo mundo assina de... deixando a digital mesmo. Acho que ninguém sabe mesmo escrever. Então o político... Então o político pega o dedo da Rosicreuza, coloca no carimbo e faz ela deixar sua digital naqueles papéis. Eita, que f... que fio apressado. Ainda sujou o meu dedo com esse treco escuro. Bom, a maquinita ainda está me olhando, vou continuar a faxina. Nesse instante, um plantão em rede nacional avisa que o presidente da Câmara dos Deputados assina a lei que os deputados... nosso muito deputado aqui. ...que os deputados agora não podem mais dirigir embriagados. Fato, então, que era livre antes dessa lei. Ah, errei. Neste instante, o presidente é entrega então, o seu eu gabinete e o seu gabinete está perdido. A minha, a minha cópia é mesmo. Como que vai? Não, é você. Faz o mesmo presidente? Ah, não. não Hã? Ah? Não. Como? Eu Esse não assinei nada. o presidente entra no seu gabinete rodeado por outros deputados. Como? Eu não assinei nada. Eu tive fora o dia inteiro. Ao olharem para a Rosicreuza, todos se escondem, correm, gritam. Minha nossa, eles existem. Olá, somos humanos. Estamos aqui em missão de paz. Ah, oh, meu filho, eu tô aqui para a vaga de fancineira. Olha, só deixei tudo limpo essa mesa. Tava maior bagunça. Ai, eu só deixei limpo essa mesa, tava maior bagunça e... O quê? <risos> ah, é o EFD. Oh, meu filho. Oh, meu filho. Eu tô aqui, oh, ô meu fio, eu tô aqui para a vaga de faxineira, olha só, deixei tudo limpo, essa mesa tava maior bagunça e... O que, o que, como? Fora da minha sala, fora da minha sala, não pedi nenhuma faxineira aqui, fora da minha câmera, fora da minha câmera. Ah, já vou indo, não foi dessa vez que eu consegui, mas não sei o que fiz de errado agora, mas não sei o que fiz errado agora, deixei tudo bonitinho naquela, naquela sala. Ainda deixei a minha digitar nos papéis do menino. Depois de um tempo, na sua vila onde morava... Então, minha... Então, minha cara creusa, como que foi, Riz, lá na entrevista? Oh, Sanzonel, foi bem estranho. Primeiro entro numa sala toda suja, até com carreira... De trigo. Até com uma carreira de trigo. Depois eu vi que tinha uma maquineta me filmando e vi que era um teste. <risos> Comecei seria o impacto daquilo? Depois entrou um menino muito bonito, forte, cheiroso e disse para eu deixar minha assinatura nos papéis. Ele pegou a minha mão, colocou num treco preto e deixou minhas marcas no papel. Depois entrou um monte de homem e o mais barbudo disse que <risos> Nossa, imaginei medo. Disse que era para eu sair de lá. Fiquei sem entender o que aconteceu. Ora, pois... Não, não, não. Ora, minha querida Rose Creusa, acho que você não passou no teste, ora, pois. Mas sabes, o velho ditado, em terra de saci, uma calça dá para dois. Puta, o que pariu?